Szervusztok kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó, amelyben egy Morálmesi nevű szoftverről fogunk beszélni. Ez az MIT, azaz a Massachusetts Institute of Technology nevű műszaki egyetemnek, igen rangos, Cambridge-i, vagy ha úgy, tenni, úgy, úgy tetszik boston hmm. műszaki egyetemnek a, az egyik projektje, illetve hát az ottani diákoknak az egyik projektje azért ott zajlik éppen elég dolog, ami hatással van a világra. Ez az elgondolkodható szoftver, ez egy... Ez egy statisztikát csinál arról, hogy mi hogyan döntenénk az önvezető jármű helyett, amennyiben ez a jármű halad egy kétsávos úton, és mindenképpen baleset fog bekövetkezni. Vagy egy falnak megy, és az utasoknak lesz valami baja, vagy előtte valaki éppen át kell az úton, vagy a másik sávban valaki vagy valami éppen át kell az úton. És a kérdés az mindig az, hogy változtasson-e irányt, vagy ne azokat üssel el, akik, aki ott van, vagy húzza odébb, mert a túloldalon csak egy ember van, vagy ott egy fal van, és akkor legalább más nem sérül. Az egész dilemma az önvezetőautók kapcsán merült fel, mivel hogy az önvezetőautóknál beállítható előre a szoftverbe beprogramozható, hogy egy ilyen helyzetben hogy döntsön az autó. Nyilván nem az autós programozza be, de e, nem, ha egyszer egy ilyen, a Igen, de ha ez az autó forgalomba kerül, akkor ezt bizony előre el kell dönteni, és ők azt kutatják, hogy mi mit szeretnénk, vagy mit tartunk helyesnek milyen döntés ö, a helyes, mert biztos, hogy ö, az első egy év után lesz egy olyan per, ahol, ö, ahol a gyártót perelik, hogy miért így döntött az autó. Igen, és itt egy csomó szempont van, amely alapján az autó eldöntheti, illetve te eldöntheted, mint kvázi programozó, mint fiktív programozó, hogy te szerinted mi a helyes? Azért hívják Moral machine mert minden egyes beállításnál egy morális, egy erkölcsi ítéletet kell hozni. Valakik meghalnak. Mindenképpen? Mindenképpen. Tehát, hogy ez egy olyan játék, ahol valaki mindenképpen meghal, és te döntheted el, most itt a fikció keretei közt, hogy ki halljon meg, hányan halljanak meg, milyen fajhoz, milyen korhoz, milyen testsúlyhoz rendeljük hozzá a halált, illetve az életet. A fajhoz alatt értsük azt, hogy... Uh, Állat vagy ember, nem kutyus. úgy értettem, hogy fekete vagy fehér. <gül> kutyus. <gül> Igen. Igen. Igen. <gül> tehát, mondok egy példát, tehát két sávos, egy kétsávos, egyirányú kétsávos úton haladsz, előtted egy egész utat átszelő zebra, és mindkét zebra szakaszon, mindkét sávra eső zebra szakaszon megy három-három ember. De a, a veled szemben, a te menetirányod szerinti, vagy zebrán három fiatal megy át, és a másik részén az úttestnek három öreg mit gondolsz? És tudod, akkor itt elkezdesz gondolni, hogy mit, mit számít, hogy öreg? Vagy, mit, vagy valakinek számít, hogy öreg? Mert... Szerintem te... abszolút számít. Szerintem, ha ezt be kell állítani valahogy, ha engem kérdezel, a fiatalokat mentse meg, és az öregeket üssel. Értek? Ha itt be kell állítani valamit, akkor én úgy gondolom, hogy ez, a, ez legyen a szempont. Én, én nálam a szempont, de épp ez az, hogy ebben nem értünk egyet, és ezért jó, hogy ez statisztika szerűen mérik, hogy kinek mi a véleménye erről, vagy ki mit helyesnek. Én itt azt látom helyesnek, hogy három-három ember. Nekem ezek az emberek egyet, ugyanannyit érnek, értem, hogy a másiknak több van hátra az életéből. Uh -huh. De ennek ellenére én ránézek, és azt mondom, három-három ember, viszont az egyik esetben beavatkoztunk, a másikban nem. És én azt tartom helyesnek, hogyha szerencsétlenség hülye szó ez, de ez történik, mert elromlott a fék, ami egyébként a vezetősara, de hát nem csak ő fogja ezt megszívni, akkor az szívja meg, aki sorszerűen is megszívta volna. Tehát ne hozzon döntést az autó, ne avatkozzon be abba, ami, ami, ami, így, hát ami, a, ami az eredeti baleset. Uh -huh. Uh -huh. Hát én meg, én meg úgy vagyok vele, hogyha itt valakinek mindenképpen meg kell halni, és védtelen a három fiatal, és védtelen a három öreg, és védtelen a három fiatal, és védtelen a három öreg akkor inkább az öreg halljon meg. Igen, hát ö, van is ilyen preferencia, ugye tengelyekre helyezik, ezen a honlapon .mit Edu, ezen a honlapon te válaszolhatsz körülbelül 15 kérdésre, és utána megmutatják azt a kilenc tengelyt, amin elhelyeztek a válaszaid alapján, és amin minden válaszadót elhelyeztek, azaz, kit mentene meg például... Ö, hogyan döntene, például az szerint döntene hogy az egyik döntés több életet ment-e meg. Uh -huh. És ez ez ez, ez, ez, nekem, ez nekem például nagyon sokat számít. Tehát abszolút teljesen mindegy, hogy kiállott, ha három ember hal meg, vagy egy, akkor egy haljon meg. Értelemszerűen. De ilyen istent játszol ilyenkor, mert ugye, persze ugye az erkölcsös Be az lenne, hogy egy se haljon meg, de megfog. Megfog, tehát ez egy olyan helyzet, ahol megfog. És egyébként meg ö, istent játszol? Igen, de ha te nem játszod el itt az Istent, akkor az Istent eljátsza más. Eljátsza a vakszerencse, eljá... ez a szerep ki lesz osztva. Igen. Na most inkább vegyük a magunk kezébe, és hozzunk egy etikus Igen. döntést, minthogy a vakszerencsére bízzuk, és kivonjuk magunkat a felelősség alól, és hajjon meg mondjuk három ember, amikor csak egynek kellett volna. Egész konkrétan az, hogy több ember, a meg vagy kevesebb, ez a 75 százalékának fontos, a válaszadók 75 ának A 25, az ezek szerint, ezeknél, a, ezeknél az esetek, eseték, esetfeldobásoknál, ahol egy meg három ember volt, valami más szempontot nézett, például az egy ember, vagy mondjuk a három ember az ö, ö, alacsony társadalmi státuszú volt, tehát mit, vagy a bűnelkövető, tehát nem orvos, vagy, vagy ö, őnek is szám, jobban számított, hogy az a három ember öreg, mint a másik oldalon az egy, aki fiatal, vagy jobban számított neki, hogy a három ember piros lámpán ment át, megérdemlik, érted, átmentek a piros lámpán, ez de, de a ez így már egy bonyolult kérdés. De, de sok három, van. Na, de várjál, ha van három ember, aki fiatal, és a, és a pirosan megy át, van három öreg, amelyik a járdán sétál. Akkor itt most kihaljon meg a három fiatal, aki hibás, vagy a három öreg, aki ártatlan. Ugye? Na, ez, már egy, ez így már sokkal bonyolultabb kérdés. És akkor, de itt merül föl bennem például az, hogy akkor nézzük meg, hogy ha az autónak a kormányát, ez a mesterséges intelligencia, vagy szoftver nem rántja el, akkor kihalt volna meg. Kaptunk üzeneteket, azt írja a hallgató. Hibás alkatrész esetén nem működjön az automata. De, de most de próbál, próbálod, próbálod, próbálod, a, próbálod a morális következményeket áthárítani, tehát próbál, próbálod ezt a morális terhet levetni magadról, mint kutya a vizet. Na de mondok, mondok, egy, mondok egy példát akkor, mert ez érdekes, van olyan felvetése ezek között az eset felvetések között, hogy a két sávnak a végén, az egyiknek a végén egy fal van, tehát a kocsiban ülők fognak meghalni. Mert falnak vezeti az autót, a fal mellett pedig megy át két ember mondjuk a piroson. És vagy máshogy mondom, az autóban ül. Három ember, az ebrán pedig megy egy ember. És akkor valószínűleg átgázolnak azon az egyen, de a három megúszta. Szerintem, az... szerintem ez döntő szempont. Ha három ember elkövet egy súlyos kihágást, és egy ember sétál a járdán, és nem követett el semmit, én úgy gondolom, ha jön meg az egy ember, aki ártatlan, mint a három, aki mondjuk a pirosnál átmenta. Tehát mondjuk ennyi a bűne, hogy ugye... a pirosnál átment az ebrán. Jó, mondjuk. de a háromból egyrészt csak egy vezeti az autót. Háromnak érdeke, hogy az autó vezetve legyen. Nem, mert nem vezeti el az autót. Ez, ez, ja. ez, ez úgy jó, ez a story. Ha senki van. nem vezeti be az autót, és mi előre beprogramozzuk, a... itt is írja, hogy így hajjon meg az, aki vezeti az autót. Nem vezeti, ez nem fog így, ilyen, ilyen egyszerűen nem fog menni az erkölcsi felelősség alól ki. illetve az önkényes mérvadó Facebook oldala, ide várjuk a, a hozzászólásokat. Megszólítások. Úristen, kaptunk üzeneteket, de mindenki ki akar bújni az erkölcsi felelősség alól. Az egyik, az egyik SMS író azt írja, hogy szerintünk tíz emberből, vagy mennyi, 85 az embereknek gyökér, tehát nem mindegy, kihal hal meg az ebrán. Hát hogy lenne mindegy, hogy kihal meg most attól, hogy gyökér? Hát most hogy lenne már mindegy? Most de, könyörgöm, ha a Puzsér valakire azt mondja, hogy gyökér, akkor a Puzsér úgy gondolja, hogy az halljon meg a járdán, vagy az ebrán. Hát nem á, hát, könyörgöm, egyáltalán nem mindegy, és ennek nincsen erkölcsi vonzata, hogy valaki gyökére vagy sem. Semmiféle, ez nem egy morális kategória, hogy valaki gyökér. Könyörgöm. Mm. És pláne nem szolgál rá a büntetésre, vagy a halálra. Meg pláne nem szolgál, szolgálok rá azzal, hogy valakit valaki gyökérnek tartok arra, hogy azt én megöljem olyan alapon, hogy éje túl inkább egy kismama, egy apáca, egy gyerek, vagy két kutya. Ugye arról beszélgetünk, hogy a moralmachine.mit.edu címen végig vihetünk 15 döntést, amit egy önvezető autó hozna, hogy A vagy B eset mellett döntsön, hogy hal meg kevesebb ember, vagy értékesebb, vagy a fene tudja, tehát ez, mi, ez rád van bízva, hogy mik a te szempontjaid, amely alapján szerinted helyes a döntést mindenki, az összes SMS író ki akar bújni az erkölcsi felelősség alól. Olvasom az üzeneteket. Olvasd be azt, aki ellátná sérülteket, az hogy volt? Ja igen, hogy milyen sorrendben látná. Ja igen, hogy de azt írja, azt, de olyan mennyiséget kaptuk, ez egy csomó azt, van. Azt írta, hogy azt írta az SMS író, hogy a, a sérülés súlyossága szerinti is sorrendben ellátnám a sérülteket. Tehát senki nem kérdezte, hogy a sérülteket mit csinálna. A mentős ezt fogja tenni, amit mondasz, hanem hogy ki ne sérüljön meg. Egyébként El kell meg... döntened, hogy ki az, aki megúszza és ki az, aki mondjuk 160-nál itt balesetet fog szenvedni, és valószínűleg meghal. 40-nél, meg valószínűleg nem hal meg. Szerintem a legéletszerűbb egy véletlen generátor lenne, írja Zsolt. Nagyon jó! Hát majd a véletlen generátor eldönti, és így Zsoltnak nincsen erkölcsi felelőssége az egészben, bízzuk a véletlen, én szerintem meg ne bízuk a véletlen generátorra. Én értem, hogy a felelősség áthárításban jók vagyunk. Ezt a felelősséget, ezt valakinek el kell vállalni azt az autót, valahogyan be kell valakinek állítani. Nincs vezető értság. Nagyon értsétek? kemény egyébként. Ez. Megint a morális kényelmes szituációba szeretnek az emberek helyezkedni. Oda, ahol vagy nem kell dönteni, vagy a döntésed, vagy kvázi állásfoglalásod az könnyen védhető erkölcsileg, tehát neked ne legyen feladat, szembesül azzal, hogy jó ember vagy-e vagy sem. És ez valahol lesz szomorú. Mert aki viszont hajlandó ezeket a döntéseket meghozni, vagy, vagy felvállalni a véleményét, hogy ő hová tenné a döntést, azt utána csípőretett kézzel nagyon könnyű kiosztani, hogy hát ez nem helyes. Ja. Istenre, ja, ja, Istenre, ja. esetleg. Ezt bízni. a szerepet szeretjük mi. Ez, ez a, a szerepet, kényelmes. Ezt. Így kényelmes erkölcsösnek lenni, hogy gondolkodni nem kell, viszont megüdvözülsz azonnal. Na, ja, ja, ez ja. az, amit én tagadok, és ebben én nem veszek részt. Ne, ne, Igenis, dobáljanak meg szarral, de akkor is ö, át fogom gondolni, hogy szerintem Pontosan. mi helyes, és meg fogom mondani, hogy szerintem mi nem. kell hozni egy döntést, és vállalni, azt írja a hallgató, hasonló ehhez a troli probléma, amikor a sí sínágazik ketté. Az az egyik oldalon fekszik négy ismeretlen, a másikon egy közeli rokon, és neked kell eldönteni, hogy merre menjen a vonatírja Dávid. Egyértelműen a helyes döntés ebben az esetben a négy ismeretlent ö, megmenteni, és a közeli rokont feláldozni. Nem kérdés, hogy mi a helyes döntés itt. Ö, Eljátszottak ezzel a gondolattal az Én a Robot című filmkészítői is, ahol az életmentő robotok statisztikai számítások alapján döntötték el, hogy kik, kit mentenek és kiről mondanak le. Sziasztok, ha egyedül ülök az autóban és én is meghalhatok, én éjem túl. Na, ez egy, ez egy, morál, egy kevésé morális döntés, de Igen. legalább egy döntés. Na, na, de, az első SMS író kiosztotta. És így adható a jármű, érted? Tehát, hogy, hogy azért tegyük hozzá, értem, hogy itt senki nem vezeti az autót, de az autó annak az érdekében közlekedik 160 nal aki benne ül. És mondjuk, miért nem merül föl, hogy fékezni is lehetne? Valószínűleg, mert elromlott a fék. A fék meg nem javítása az viszont annak a felelőssége, aki az az autó. Tehát, ha az egyik opció az, hogy falnak megy, a másik pedig, hogy vétlen hal meg, én azt gondolom, hogy akkor menjen a falnak. De megint, nem akarom, de megint hogy senki meg akarjuk. Meghatni, de megint értem, bolzasztor. értem, értem. Legyen ez egy szempont, mert azt írja, hogyha nem úgy programozzák az autót, hogy ő éje túl, minden körülmények között, akkor ő nem vesz vezető autót, nem utazik ilyen buszon, és elkerüli az ebrát. És, és nem megy ilyen zebrára. Na, na, vilá, vilá, vilá, vilá, világos, De megint miről szóval van szó, megint hozzád. valaki meg akarja kerülni, megint valaki el akarja kerülni a felelősségvállalást. Megint arról van szó, hogy nem megy falnak egyik esetben sem az autó. Te nem fogsz megsérülni az autóban? Egyik esetben se elmondom, hogy miért. Mert nem ülsz az autóban. Érted? Te nem ülsz az autóban. Nem fogod tudni ilyen könnyen áthárítani a felelősséget. Te mindenképpen biztonságban vagy a kényelmes otthonodban. Az autód közlekedik. Éppen érted megy valahova, és ekkor dönteni kell, hogy két macskát és egy ember üssön el, vagy két embert és egy macskát, értem? Ez a szituáció. Az a durva, amikor utána a bíróság éveken keresztül tárgyalja, hogy mi történt egy másodperc alatt. Egy autóban, egy autóban nagyobb a túlélési esély, tehát a falat választanám. Megint... Ez is egy, egy helyes szempontot dob be, tehát tök mindegy, hogy egyetértesz vele, Robi. Itt az a lényeg, hogy ezen a honlapon kilenc szempont szerint ö, értékelik a válaszokat, és statisztikát vonnak belőle, még akkor is, ha te nem amiatt a szempont miatt húztál egy adott ilyen kérdéskörben arra. És nem szerepel a szempontok között ez, amit az SMS író ír. Az sem szerepel, amit a másik írt, hogy a fiatalokon átgázol a kocsi, de mondjuk nem 160-nal, hanem 45-tel. Könnyebb, nagyobb eséllyel gyógyulnak fel, mintha időseken gázolt volna át a kocsi. Uh -huh. Tehát eljesen érvényes, amit mond. És más, hogy kell dönteni, hogyha halálos sebességgel megy az autó, mintha láptöréseket okozna az autó. Uh -huh. És a, a fék sajnos itt nem opció, tehát nem tudjuk magunkat kivonni abból, hogy ez a baleset megtörténjen, és ha megtörténik, szeretnénk, ha a társadalomnak elszámolható módon döntene az autó geniális üzenetet kaptunk, kap, többet is. Néha azért, néha azért sántítanak az ilyen összehasonlítások, mert, sem, mert most sem tudhatjuk, hogy éppen kitütünk el orvost vagy bűnözőt. Igen, igen. Nem tudhatjuk, nem tudhatjuk, és pont ez a lényeg ennek, hogy nem tudhatjuk. Lur írta a, a nap, nap üzenetét, kapcsolódjon az önvezető okos autó a Facebookra, és halljon meg az, aki kevesebbet tett le az asztalra. Csodálatos, csodálatos, köszönjük. De ez nagyon fontos, amit írt, hogy most sem tudjuk, hogy kitüt el, és nem szempont. És itt most, ha, ö, amikor az autó dönt arról, hogy kihajjon meg, akkor itt a, abban kell csak vétlennek lenni, hogy ez a baleset megtörténik. Teljesen mindegy, hogy az illető elemelt életében egy pénztárcát, mert itt ez. nem az Isten dönt és megbüntet a bűneidért, hanem egy balesetben veszel részt, ö, amikor te az autót tényleg te vezeted és előtted ott van valaki, aki, aki hát elég rossz arcú valószínűleg, tehát már valami rosszat, jobbra meg egy, egy nyugdíjas néni egy, egy tálsütivel, akkor elkezded betment játszani, és neki mész, neki mész annak, aki szerinted rossz arcú? Tehát nem ez történik, hanem megpróbálod elkerülni a balesetet, és lehet, hogy ennek az a vége, hogy árok barántod a kocsidat, és meghalsz. Azt írja a hallgató, a három fiatalnak nagyobb a túlélési esélye egy elütés következtében, mint a három öregnek, ezért őket kell elütni, mert valószínűleg gyorsabban felépülnek a kórházban, ugyanis az elütés még nem egyenlő a halállal. Világos, nem egyelő a halállal, El, ha, 40 kiló, ha 40 km per órával mész, de ha 160 km per órával mész, akkor az elütés egyelő a halállal. Tehát a szempontod, amit adtál, kedves hallgató, lehet morális... Értékítélet 40 km per órás sebességnél, ha viszont 160-nal megy, akkor gondolom te is úgy gondolt, hogy jobb, ha az öregeket üti el, ha biztos a halál. Ha kitöltitek ezt a tesztet, akkor megkapjátok a, a válaszokat, azaz egy-egy tengelyt, egy-egy döntési szempontot, és azt, ugye az embereknek a sokasága, aki ezt kitöltötte, melyik felé húzott. Tehát a, a következő az utasok védelme, hogy mennyire védenék inkább az utasokat, és mennyire védenék inkább az autón kívül ö, közlekedőket. Ebben teljesen középen vannak. Ö, valószínűleg nem annyira szempont a számukra, tehát inkább valami más alapján döntöttek. De van egy olyan, de Pedig van egy olyan... én, én Nekem szempont, tehát mondtam, hogy az autó azért <coughs> közlekedik, mert a benne ülők akarnak menni kocsival valahová. Van egy másik, ahol azt vizsgálja, hogy hány ember hajjon meg. Egy hajon meg, vagy három ember hajjon meg. És négy emberből egy úgy szavazott, hogy egy haljon meg, hogy három haljon meg, ne pedig egy. Tehát négy emberből három úgy értékelte, hogy haljon meg inkább egy ember, ne, ha, ha választani kell, hogy három haljon meg, vagy egy, viszont minden negyedik ember úgy döntött, hogy három haljon meg, ne egy. Nyilván más szempontok alapján De döntött. De milyen szempontok Na. alapján? Bármi is legyen az, az neki fontosabb volt, mint hogy sokan halnak meg. Valószínűleg az, hogy jó teste van, vagy nem, vagy idős, vagy fiatal, vagy bankrabló, Úristen. vagy orvos. Úristen, én ezt nem értem. Vagy állat, vagy ember. Én nem értem az embereket. Komolyan. És itt van egy másik vizsgálati szempont, a legdöbbenetesebb az én számomra. Ö, species preference, tehát faji preferenciák, háziállat, vagy ember. És öt. Ö, értékelő közül négy úgy döntött, hogy haljon meg inkább a háziállat. Viszont minden ötödik megkérdezett úgy döntött, hogy haljon meg inkább az ember, mint a háziállat. Értjük, az emberek 20%-a úgy gondolja, hogy egy ilyen helyzetben mencsük meg a cuki háziállatot, és haljon meg az ember. Ebben fortyogjatok egy picit, és 0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 Ez az Önkényes Mérvadó, a 90.9 Jazzy-n. Dévényi Tibi bácsi ma nem rendel. Lecsó azt írja nekünk, ne halljon meg senki. Köszönjük, köszönjük Lecsó, indulhatnál egy szépségversenyen, és te a szépség királynő. Megválaszthatnád a világ világbékét. Ez felháborító számomra, néha fölmegyek ilyen fórumokra, ahol technikai segítséget osztanak, de egy ilyen általában ez az informatikus fajta, vagy ö, programozó fajta, én ilyenkor éppen szoftverfejlesztek, először az első fórum hozzászóló segítségképpen azt szokta hozzászólni, hogy minek az neked. Tehát teszem azt, mondjuk beordítom, hogy nincs -e valakinek egy android töltője, és az első válasz az az lesz, hogy, hogy ö, iPhone töltőm van, miért nem iPhone-t vettél? Hát köszönöm, sokat segítettél. Tehát ez, hogy ne halljon meg senkihez itt most nem egy opció ezt valakinek, ezt el kell döntenie. Ha te ennyivel tudsz részt venni akkor nem vettél részt, és azzal ne vegyél részt, hogy, hogy üvöltözöl, hogy hát nem én fogom ezt eldönteni. Mert ez, mert ez szomorú, mert akkor a saját életedben mit fogsz eldönteni? Laci azt írja, nincs helyes válasz, a puszta provokáció a célotok. Hát ezt nagyon benézted, Laci. Hát ez nagyon nincs így, hogy puszta provokáció lenne a célunk. Nem igaz, hogy nincs helyes válasz. Egyáltalán nem igaz. A helyes megoldás, ha döntenet kell, vagy az autónak döntenie kell, hogy háziállatot, vagy embert üssön el, üssel a a háziállatot. Úgy gondolom, igen, ez a helyes válasz, nem a megbotránkoztatás meg a polgárpukkasztás a célunk, szó sincs róla. És nem is az állatkínzás, érted? Tehát így földobtunk egy problémát, és én értem az, az ötből egy válaszolót, aki azt mondja, hogy hát inkább az ember haljon meg, hiszen az ember nem vett részt abban, hogy lebetonozza, vagy az állat nem vett részt abban, hogy lebetonozza a földet, és hogy 160-nal akarjon száguldani. Úristen, úristen, de, de, de, nem, de nem az a lényeg, mert se, egyik se, senki se szolgált rá arra, még az ember se, meg az állat se, senki se, hogy ilyen körülmények között meghalljon. Viszont valaki megfog. Ez egy ilyen szituáció. É, nagyon, én úgy, úgy érzem, hogy az alapfelvetést sem értik meg sokan. Tehát, hogy, de hát kerüljük, de nem lehetne valahogy mégis elkerülni? De, nem, ugye? Bár, nem. Bárhol Bárhogy de... csűröm, csür, csavarom és veszek figyelembe különböző szempontokat, írja a algató, a végén csak a matek marad, vagyis minél kevesebb áldozat. Én úgy gondolom, hogy ez egy helyes meglátás. Én, én, én, én, olyan, én nagyon így viszonyulok ehhez a kérdéshez. Mondom, milyen szempontok vannak még. betartott te a törvényt? És itt nem a bankrablásra gondolok, hanem, hogy piroson vagy zöldön ment. Na, ez, ez egy jó egy... szempont. Na, látod, ez egy jó szempont. Ez legalábbis összefügg azzal a szituációval, amiben vagyunk. Azt, hogy ő te egy bankot, vagy öreg, vagy sportos életet éle, az nem tartozik ide. Igen, szóval... Ö... Az például egy jó az, dilemma, -hmm. hogy van két öreg, amelyik nem tartotta be a törvényt, és van három fiatal, amelyik betartotta a, a közlekedés szabályait, Igen. Igen. és van három fiatal, amelyik meg nem tartotta be a közlekedés szabályait. Ére egy másfeles szorzót a szabályok betartása, vagy nem? Na, ez például egy jó kérdés. Vagy, vagy, vagy mondok egy másik példát. Van, ö, van ö, három fiatal, amelyik betartotta a szabályokat, van két öreg, amelyik szintén betartotta a szabályokat, de ahhoz, hogy a két öreg hajon meg ne a három fiatal, ahhoz útirányt kell módosítani az autónak. Módosítson-e útirányt az autó, hogy két öreget üssön el inkább, és hagyjon életben három fiatalt, amikor mindegyikük vétlen, a balesetben egyikük sem sértett szabályt. Ö, ugye ismételjük meg, hogy a, az időseknek kevesebb van hátra az életükből. is, míg a fiatalok egy alacsonyabb sebességes könnyebb eséllyel felépülnek. Ö, tehát nem véletlen De, de válaszunk ez a... itt olyan sebességet, hogy nem épül föl senki. Tehát válaszunk, mert úgy tiszta a morális értékítélet, hogyha egy olyan sebességet választunk, itt kérem 160-nal... 160-nal fog csattani az autó valamivel itt és most, vagy valakivel, itt és most. Arról van szó, hogy ez hajjon meg, vagy az hajjon meg. De a másik hallgató azt írta, hogy ne változtasson utirányt az, az autó, legyen mindig ez a szempont. De mi van akkor, hogyha az autó nem változtat utirányt, és így megöl két ö, fiatalt, vagy utirányt változtat, és így megöl egy kutyát? Na, ebben az esetben se változtasson utirányt. Ezek a kérdéseink. És én egyszerűen nem tudom megérteni. A másik hallgató azt írja, hogy nagy valószínűséggel azért jelölték be a, a ö, az állatot minden ötödik ö, megkérdezett, hogy hogy provokálja azokat, akik ezen aztán föl tudják cseszni az agyukat. Százezrek töltötték. Könyörgöm, ő... nehogy már ezt gondoljuk, ő... hogy ez volt a szempont. Nem, arról van, sz arról van szó, hogy minden ötödik ember képtelen arra, hogy morális szempontokat vizsgáljon. Nincsen a morális dimenziója, nem érti a problémát. Ha itt valaki az állatot választja, ha itt valaki a kutyát választja, elmondom, hogy én személy szerint nagyon szeretem a kutyákat, és nagyon utálom az embereket. De nem kérdés, hogy egy ilyen esetben a kutya halljon meg, és ne az ember! Um, vannak, olyan, vannak olyan vizsgálati szempontok, ahol, ahol a statisztika végül azt hozta ki, hogy közel egyenlő a helyzet. Itt nyilván a férfiak nők például. Tehát, hogy, hogy, hogy kevés olyan állat van, aki leül a számítógép és a nők halljanak meg, vagy a férfiak halljanak Egy meg. automata autó túl, túllépheti a megengedett sebességet, kérdezi a hallgató. Igen, ha meghibásodik, ugye erről beszélünk. Ö, igen, de, ne, de nem vizsgálja ez a kutatás, hogy a meghibásodásnak ki az idézőjelben oka, tehát ki az, aki nem tartotta karban rendszeresen elég megfelelően azt az autót. És az itt, benne ül a kocsiban. Itt van a másik hallgató, nagyon jó. Akkor ne legyen önvezető autó. <gül> szóval ez nem így megy, mert ha ez így menne, akkor már, már sokkal korábban meghoztuk volna ezt a ö, döntést. Ne legyen autó, maradjon a lovaskocsi. Hoppá, ne legyen lovaskocsi, maradjon a ló. Hoppá, ne, ne legyen ló. ló, maradjon a gyalog. Hoppá! Hoppá. Már legyen induljunk ember, gyalog, maradjon a kutya. El se induljunk gyalog, hiszen ráléphetünk bármikor egy kutyára. Legyobb, de... legjobb, legjobb lesz otthon maradni. Ja, ja, ja. Tehát, hogy így ez, ez, ez nem játszik itt. Megint arról van szó, hogy próbáljuk elkerülni maradó, a morális értékítéletet. nem tehát. otthon maradók 98%-ának döntést kell hoznia. Hm, igen. Na szóval az van, hogy az a szempont, hogy ne nyúljunk bele az események természetes alakulásába, az a legtöbb embernél a végül nem volt szempont. Tehát én akármennyire is mondom, hogy nekem ez fontos, én is alig az 50% fölé kerültem, és az összes válaszadó is alig az 50% fölé került. Tehát bár, bármilyen ö, szituációt is dobtak föl két ilyen döntési kártyán eléjük, valami más szerint döntöttek végül, nem a szerint, hogy ne avatkozzunk bele a dolgok menetébe. Amúgy meg avatkozzunk végül is bele. Én azt gondolom, ha hogy... egyenlőség van, ha egyenlő kár, és a számomra egyenlő kár az az emberélet, darab, mindegy, hogy ki az. Ö, Tényleg a... mindegy tényleg mindegy. A kora is mindegy. Teljesen. Nem, nem, vannak ilyen grafikai dolgok, amik utalnak rá, hogy ősz a haja, meg orvos, meg bankrabló, meg kisgyerek, meg vékony, meg... Egyszer, komolyan nem látom. Tehát, hogy első kitöltés után én még észre sem vettem, hogy ez egyébként lehet egy szempont, és ma megint kitöltöttem 15-öt, és megint nem néztem. Az én agyam így működik. Uh -huh. én, én, meg, én meg úgy vagyok vele, hogy szerintem egyetlen esetben elfogadható az, mint, mint döntő szempont, hogy ne, ne változtasson útirányt az autó, hogyha három vétlen ö, fiatal embert üt el, hogyha egyenesen megy tovább útirány szerint, és szintén három vétlen fiatalt üt el, hogyha útirányt változtat. De most mindegy, be lehet helyettesíteni egy-egy vétlen fiatal. azonos mennyiségű, azonos korú embert üt el, Ekkor akkor ebben az esetben ne változkasson hát de ez, a az, ez a Ceteris Paribus ez nagyon könnyű, tehát ha, ha feltételezzük hogy minden más Igen. változatlan úgy mindig könnyű dönteni bármelyik tengely mentén, csak hogy itt ők kilenc tengelyről ö, gondolták, hogy vizsgálni kell én meg tizenkettőről gondolom itt, itt úgyhogy ilyen nem lesz, hogy ilyen egyszerű dönteni itt van gender, akkor már lecsó is döntene ha ilyen egyszerű lenne itt gender preferencia is van, és azt tudnotok kell hogy tíz emberből kilenc a nőt menteni meg, és a nem, nem tíz emberből egy, nem, bocs, nem, bocs, tíz emberből kilenc nem vizsgál gender pontot, leolvasom egy, az ábrát, jó, egy pedig 60 százalék a nőt mentené meg, és 40 a férfit, de valószínűleg... Ne. De az sincs kizárva, hogy 60%-ban nők szerepelnek az nem, ábrán. Nem, szerintem nem. Szerintem ez, ez szerintem azt jelenti, Robi, hogy... A, fel, a felesültől a, jobb, a bonalka. 10%-nyira 10 van jobbra behúzva, tehát a felénél 10%-kal több, tehát ez azt jelenti, hogy 10% hajlik a nő megmentésére, tehát 10 emberből 9 nem dönt, 10 emberből 9 nem választ a nemek közül, és egy választja a nőt. Nem nem 10-ből 6 a nőt és 4 a férfit. Nem szerintem ez egyáltalán nincs. <síns> szerintem, az, szerintem az van középen, szerintem egyáltalán nincs. <síns> szerintem az van középen, aki nem hoz döntést, nem nem vizsgálja a szexuális preferenciát, Aha. és és 10% vizsgálja a nők, nők felé. Jó, és jó. Ez, ez, ez így, igen, de a, megint a százalékot a százalék pont fogalmával keverjük, még eddig tízből egy emberre mondtuk, vagy tízből kettőre mondtuk, hogy az állatok javára döntenem, maradjunk ennél, a, ennél a, a beszédmódnál, különben nem lesz tudományos a téma. Nálam nincs gender preferencia, tehát én nem tekintem a gender szempontnak. Tehát ebben? ebben a, nem, hát ebben a vonatkozásban, na, ha, ha szexelni kell, kell valakivel, akkor nagyon is szempont. De ha Vagy helyett? <laughs> Viszont hogyha, nem, viszont, hogyha nem áll szándékomban szexelni, viszont az a kérdés, hogy kinek, kinek mentem meg az életét, akkor ne legyen szempont a gender. Vagyis a nem, én azt javaslom. Önkényes mérvadó, 06302010909, a holnap, ahol a döntésekről a statisztika van, az pedig moralmachine.mit.edu. Azt írja a hallgató, hogy ez egy modern szondi teszt. Ugye szondi, aki a két apródját megmentette, csak hogy ne kelljen nekik értelmetlenül meghalniuk. Sziasztok, kitöltöttem a tesztet, az emberi életet, minden, előny, minden esetben előnyben részesítem az állatokénál. Ez igen. A fiatalabbakat az időseknél. Én egyetértek. Ha döntenem kell, hogy a piros vagy a zöld lámpánál áthaladó gyalogost üssem el, természetes, hogy az elsőt. Különben, hogy érezhetné akármikor is biztonságban magát az, aki szabályosan közlekedik. Ide kapcsolódik uh, Erszabócsi be a Facebookon, ő azt mondja, hogy szerintem azt halljon meg, aki hibázik, ugye itt vétkes, és a balesetben vétkes, nem az egész életében, vagy itt nem a, nem a döntőbíród, meg a, meg a Szent Péter vagyunk, uh, azt írja, hogy szóba se jöhet, hogy az ártatlan halljon meg, egy sajnos szóba jöhet, hibázik valaki, kérdezi, nehogy büntetlenül megússza, Aki meg nem hibázik, az ne is halljon meg. Hát ezt nagyon szeretnénk, de ez itt nem működik, mert a legtöbb esetben a gyalogos vagy a járdán lévő, vagy a másik autó az vétlen, és bizony meghal. És ez a valóság, ebben élünk és itt most nekünk ö, lehetőségünk van jobb döntést hozni, mint a véletlen, mint az emberi reflex, amire, ami, amire Bukowski hivatkozik a Facebookon, hogy ha az emberi reflex szerint döntünk a géppel, akkor a gép mindig ráncsál a kormányt, mert azt szoktuk csinálni. Igen, Érted? Igen. De itt most lehetőségünk van egy, biztos, hogy megváltoztatjuk ezzel a világot. A kérdés az, hogy helyesen tesszük-e, vagy egyáltalán, hogy az-e a szempontunk, hogy helyesen döntsük, vagy az, hogy ha nekem volt pénzem kocsit venni, akkor engem védjen. Érted? Mm. Tehát egy én tőlem ez is lehet a szempont. Na jó, hát világos, hát ez is lehet egy szempont, na jó, hát ez a legsötétebb, hogy üssünk el inkább egy embert, mint hármat, mert a, az autóban ülő utas, mert hogy ugye itt nem vezeti az autót az, aki ül az autóban, az egy utas. Igen. Hogy az autóban ülő utas biztonsága legyen az elsőrendű. Nem szabad beavatkozni írja a hallgató, mert megöljük, aki megúszná. Ha nem teszünk semmit, uh -huh. akkor csak nem mentjük meg az alapeseti áldozatokat valaki más megölésével. Világos, csak mi van akkor, hogyha az alapeseti áldozat az három ember, és az, akit meg megölnénk, az meg egy nyugdíjas. Három fiatalember, vagy egy nyugdíjas? És akkor itt kell hozni egy döntést, ha jön meg a három fiatalember, amelyik szintén vétlen, és szintén szabályosan közlekedjük? 16 elő? fős osztálykirándulás, vagy, vagy egy kutyus. Érted? Jó, hát ilyen esetben nem kérdés, hogy be kell a Na de, de látod, hát akkor azért mondom így, hogy ő is értse, hogy, hogy amúgy ezt a, ezt a kérdést igenis felvetjük. Ha gyereket vagy nemzőképes embert ölsz meg, írja a hallgató, akkor végtelen számú embert ölsz meg, mert megölöd a születendő gyerekeit, unokáit is. Amíg ha öreget ölsz meg, az csak egy pont. A nagy világvallások is ezt a logikát követik. Na várjunk csak, tehát ez azt jelenti, hogy ha én téged megzavarlak szex közben, akkor azzal megölöm az utódaidat? könyörgöm. Tehát azért ne legyen ez már így, tehát azért ne legyen már Érte az, van, hogyha egy pont. nemzőképes embert megölsz, azzal az összes utódját megölöd, az se biztos, hogy lenne utódja. Nem vagy, tudjuk, vagy mennyi még nincs neki. Ezt, de te ezt most se tudjuk egy baleset de. során egyrészt, másrészt meg tényleg az a jó, ha ö, lesz. Mert most éppen túlnépesedünk így Cuzán nézünk a földre. A legjobb de ez ne legyen ez, ez igen, igen, csak, csak azt is lássuk, hogy ha megölsz valakit, aki nemzőképes, nem ölöd meg a gyerekeit. Tehát ezt szögezzük le! Nem ölöd meg az összes utódját. Az összes utódja neki még nem született meg, az még nincsen, nem vesz részt a létezésben. Az még nincs. Tehát, nehogy már így értelmezzük, hogyha egy nemzőképes embert megölsz, akkor megölsz 50 ezer embert, de ha nem nemzőképest ölsz meg, akkor csak egyet. Na. És ha már szaporodott az illető, akkor meg, akkor meg végtelen ember anyukáját, nagymamáját, dédnagymamáját, üknagymamáját és egyéb felmenőjét ölöd meg. Ja, ja, ja, meg. meg hány, és akkor vizsgáljuk azt, hogy akkor hány embert teszel ő, árvává vagy nem. Azért, ha, azért a végtelennel csúsztatott egy picit, mert ha valaki jóval nemzőképesebb, akkor még több emberről van szó, hogyha két ember van, aki még nem szaparod, de, de nem zőképes, de az egyik öt gyereket tudna összehozni, a másik pedig lombik programban tud gyereket összehozni, akkor te szerinted az egyik az, a, az értékesebb a másiknál? Mert ezzel most jó sok embert sértesz vérig, amúgy mi is ezzel a műsorral, de ezt vállaljuk fel azért, hogy, hogy kutassuk, hogy itt mi a helyzet. És legfeljebb kutyákat!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 Továbbra is az önkényes mérvadó úgy néz ki, hogy René akkor is több zenét szeretne, amikor emberéletekről van szó. A moralmachine.mit.edu címen található webszájtról beszélgetünk, és arról, hogy az önvezető autó, ha, ha egy baleset megtörténik, és biztosan meg fog valaki halni, akkor hogyan döntsön, kihaljon meg, er, rántsa-e a kormányt, és válaszol egy B opciót, vagy történjen meg az A opció. És rengeteg szempont ö, csapít össze, amely, amely, a, amely alapján magunkon is meglepődünk ha válaszolunk az ott, ott található random 15 kérdésre, hogy úristen, ezek szerint nekem ez fontosabb, mint a másik. Azt írja Mezei Pál a Facebookon, hogy Robi, ö, ezt, ezt kérdezi Mezei Pál a Facebookon. Robi, miért tartod olyan felháborítónak, hogy van, aki egy háziállatot mentene meg egy ember helyett? Én nem hiszem, hogy ezt tenném, de nem tartom vállalhatatlan szempontnak azt sem, ha valaki úgy gondolkodik, hogy egy állat és egy ember élete ugyanannyit ér. Na várjunk csak. E Azért nagyon nagy a különbség az állat meg az ember között. Talán az sem véletlen, hogy te magad, kedves SMS író, te magad is az embert választanád, hogy maradjon életben, nem pedig az állatot. Kezdjük azzal, hogy az állat az nem tudja, hogy él. Mivel hogy nem tudja, hogy meg fog halni. Az én tudatot azt a halál tudat okozza. Ha valakinek nincs fogalma arról, hogy halandó, már pedig az állatnak nincsen, az nem tud arról sem, hogy él. Nincs én tudata. Na most, az, amikor az a kérdés, hogy valaki olyan halljon meg, aki tud arról, hogy él, vagy valaki olyan halljon meg, aki nem tud arról, hogy él, nem kérdés, hogy az halljon meg, aki nem tud arról, hogy él. De persze, te kutyával veted össze. De ha mondjuk azt mondom, hogy szarvasbogár vagy ember, ugyanúgy állat, és ugyanúgy nincs én tudatom. Igen, nem néz rád boci szemekkel a szarvasbogár, ja, jaj, Ez, ezt az... nagyon sokan összekeverik a cukiságot az, az élet értékével. Igen, igen. Meg, meg az állatvédők és a környezetvédők sem, nagyon nem ugyanaz a, a ugyanaz a kast. Tehát, hogy van környezetmérnöki szak, de nincs állatvédelem mérnöki szak. Azt írja a hallgató, szerintem a rossz döntés is jobb, mint nem dönteni és úszni az árral. A krumpli leves politika itt kezdődik. Hát ez nagyon igaz. Köszönjük ez szépen. Nagyon pontos. A legjobb esélye a statisztika szerint az autóban utazó jelzésen áthaladó magasan képzett csoportoknak van. <gül> magasan képzett Ja, Mert egyébként tényleg a végén megnézhetitek a statisztikát, hogy melyik embercsoportra mondtak inkább igent az emberek. Nem, hát ő megvizsgálta ezt, és valóban. tehát hát hogy én, ő, ő én, én nem elmondom, hogy kinek van. A, mi, ha a teljes kitöltő sokaság válaszai szerint a legjobb esélye a, akkor, akkor van, ha sokan mentek át egyszerre a zebrán, és betartjátok a törvényeket, kicsit nőjesek vagytok, nem vagytok kisállatok és kutyák, ö, minél fiatalabbak vagytok, és ö, a, mondjuk orvosok. Tehát, magasan <gül> képzett, Ö, óvodás lánycsoportok vagytok. Abszolút. Akik igen. zöldjelzésen kellnek át, és az autóban ülnek. Magasan kérdeztetek, hogy a gyerekorvosokról beszélünk, akik gyerekek, de már orvosok. Azért én inkább egy felnőtthöz mennék, ha muszáj. Hát igen, igen. már ha az életemben. De, van mehet, szó. de me, nem mehetnél egy háziállathoz is, Robi? Na és mi a helyzet a nemzőképes kutyával? Azt elütni bónuszpont. Mindenki meg akarja <gül> úszni az erkölcsi Húi. értékítéletet. Miért megy az önvezető autó 160-nal? Megvan hekkelve? Nem, itt azt figyeled, hogy mindenki a tesztet ö, akarja meghekkelni, hogy ne kelljen válaszolni. Ezt a szituációt hát, szeretnék, pontosan, elkerülni. szeretnék elkerülni, hogy dönteni kelljen. Tehát a tesztet fogjuk valamilyen módon érvényteleníteni, elérvényteleníteni. Az önkényes mérvadó minden hétköznap 5 és hét között megy a jazzin, ez azt jelenti, hogy két perce beszélünk, ez, ez óta Magyarországon meghalt valaki közúti balesetben. Igen. Tehát ez a szituáció meg fog történni. Nagyon szépen könyörgöm nektek, kedves hallgatók, hogy kössétek fel a gatyát, legyetek férfiak, még a nők is, és ö, ne az legyen a megoldása ennek, hogy nem vesztek részt a kísérletben. Köszönöm, hogy felhívtátok a figyelmem erre a zseniális játékra nálam a legfontosabb a törvény betartása, azon belül is azokat szoktam elütni, idézőjelben, akik bűnözők, bankrablók. Aztán jönnek a pirosan átmenők, nálam legalábbis. Tök érdekes, és megértem, ez, ez erősen, egy erősen Trumpista, konzervatív, rendőrállamos szempont, de, de értem, hogy így van, de érdekes, hogy ő egy, egyformán jogosnak találja a pirosan átmenést és a bankrablást, míg az egyiknek van köze a baleseti szituációhoz, a másiknak nincsen. És érdekes, hogy az emberek egy lincselési lehetőséget látnak itt, ugye? A koszos csürhe a 19. században a seriff elé rángatta a valakit, és felakasztatták. Vagy ott helyben nagyon verték, és az önbíráskodás az így, ilyen szinten működött, és ezt mi elvileg a társadalom később a jogrendszer útján úgy döntött, hogy nem, ne, ö, ne legyen ez mindenkit megillet a jogi védelem és a tárgyalás. Érted? Mm. És itt, itt tárgyalás nélkül ö, lehetőséget Kifélünk látunk arra, hogy halára ítéljünk végre valakit. A bankrabrás ér, érted? <gül> És já, ez, ez szerintem nem helyes. De szerintem nem helyes, mert egyébként a társadalmi érték szerinti preferencia vonalon, a statisztika szerint ebben a játékban, itt a, a mi ez machine.mit.edu honlapon, az van, hogy akinek magasabb a társadalmi értéke, az, az 65%-kal vagy 65 bon. az esélye, hogy túléli a döntések szerint. Míg 45 százalékban viszont 30%. Meghal, ö, vagy 35. 25, hát, 35. Jó, mindegy, mindegy Igen. 20. Át át 35. 35 a százalék esélye van a, a kedvező döntésre, annak aki bankot rabolt. Ö, embert, fiatalt, nem hibást menteni. Ha nincs matek, akkor marad a darvini, vagy a marad darvin, vagy a láthatatlan kéz. Esetleg megtanulhatnánk vezetni is végre, mert ott is érvényes a 85 Lehet, de ebben az esetben ez nem segít rajtunk, hiszen az autót a gép vezeti. Szerintem a választás egyszerű, és mindenki fog választani annak megfelelően, hogy milyen csoportba tartozik. Inkább hajjon meg három ismerős, mint egy családtag. Inkább három idegen, mint egy barát, inkább három külföldi, mint egy magyar, inkább három kutya, mint egy ember. Igen, folyamatosan a, számoljunk biztosítási kockázatok alapján. Szóval én azt gondolom, hogy ezek a rossz döntések. Tehát rossz döntés, hogyha személyes szempontok alapján döntesz. És egy autót nehogy már ez alapján állítsanak be. Itt az autókat előzetesen, gyárilag beállítják, hogy ki meg bizonyos szituációban is ki ne. Itt személyes szempontok nem kaphatnak szerepet. És úgy gondolom, hogy nem is helyes, hogyha szerepet kapnak. Én értem, hogy te úgy döntenél, hogy inkább hajjon meg három ártatlan ember, mint a te szülőanyád. Én értem, de ettől ez még a rossz döntés. Tudod mit? Lehet, hogy én is úgy döntenék, hogy inkább halljon meg három számomra ismeretlen ember, mint az anyám. De attól még ez rossz döntés. Nem tudom, hogy érthető-e. Ez rossz döntés, mert személyes szempontok alapján döntök egy olyan kérdésben, amelyik egy... Morális kérdés egy, a morális kérdések azok univerzálisak, nem lehet személyes elfogultság alapján dönteni bennük. Pedig szerintem ez, ez egy érvényes felvetés, hogy az autó vezetőjének a preferenciáit is hozzáadhatjuk-e bármennyire a, a számítógépnek a döntéséhez? Ha van egy pszichopata apa egy csecsemővel, vagy egy normál anya egy pszichopata kisgyerekkel, <gül> akkor kihajon meg. Nem hát lehetne elütni a pszichopata kisgyereket úgy, hogy az anyukája megmaradjon, a... és esélye maradjon egy új gyereket csinálni, amelyik nem pszichopata? A, a másik férfinek a gyerekével. <gül> Fú, nagyon finom kérdéseket dobtok fel, de látod, ő már megértette a feladatot, és játszik vele. Azt írja, hogy, azt írja a hallgató, hogy őt zavarná, hogyha az, az önvezető autógyártó cégneve Skynet lenne. Uh -huh. Uh -huh. Igen, érthető. Nagyon kemény üzenetet kaptunk. Azt írja a hallgató. Nálam az állatok előbbre előbrevalók mindenkinél. A tehenek tejet adnak, a kutyák házat őriznek, a macskák megfogják az egeret, de autót egyik sem tud vezetni. Az emberek elütésével hozzájárulok a jövőbeni közlekedési balesetek megelőzéséhez, hiszen ha életben maradnak, lehet, hogy ők is elütnek majd valakit. Tulajdonképpen a gyilkolással életeket mentek. Tulajdonképpen a gyilkolással életeket mentek Köszönjük, ja. szépen, köszönjük szépen, szépen, dr. Göbbelsz megközelítette, a megfelelően kifinomult morális receptoraira hallgatva a témát. Az a helyzet, hogy az anyák is adnak tejet. Az emberek is őriznek házat. Ebben az esetben maradjanak életben? Mm, bonyolult kérdés, lajka, ugye? Mi van azzal az, az emberrel, aki megfogja az egeret? Laj, ő életben maradhat? Lajka kutya űrhajót vezetett, meg is halt, meg is érdemelte. Nem, uh, szóval, ez szóval ez itt, itt, itt azért, azért azt lássuk, hogy lehet szeretni az állatokat, lehet utálni az embereket, de összetéveszteni az állat életének az értékét az ember életének az értékével nem lehet. Nem lehet. De ezzel, ezzel a az it itteni stat statisztika szerint is 20 ezelék nem ért egyet. És én ér értem, hogy nem ért vele egyet. Ö és örülök, hogy csak 20 ah, jaj, de, jaj, de jó üzenetet kaptunk. Hadd be mindenki magának az a saját szempontrendszerét. Legyen személyre szabható. Tehát, hogy te beállíthassd a saját autódnak, hogy egy ilyen szituációban hogy döntsön. Na, e na ezt kéne elkerülni. Lyonban működik ez. Na ezt kéne elkerülni. Ugye, amikor áthajtasz a, a nem a te vallásodnak megfelelő igen. tömegen. Igen. Ott, ott működik igen. ez igen, a, az e a... Igen, igen, igen, igen. <gül> Tehát, hogy ne, könyörgöm, ne állíthassa be mindenki saját magának ezt. Nehogy lehetséges legyen hozzáférni ehhez a szoftverhez bármilyen módon. Csak ezt az egyet hadd kérjem, mert akkor tényleg el kell költözni de, a bolygóról. De csak te kéred, mert sok, sokan vetették fel, hogy mi van akkor, hogyha az egyik ö, áldozat, lehetséges áldozat az úttesten az a családtagod. És azt gondolom, hogy és mondtad, hogy nem helyes őt választani, de ha rajtad múlna a döntés, őt választanád. És a kérdés az, hogy a helyes választás-e a helyes, vagy a te preferenciád. És a te preferenciád lehet az is, hogy az az illető néger vagy szegény. Érted? Bilagos. Tehát biztos, hogy helytelen ebben, ebben az irányba elmenni. Vagy, vagy azt mondod, hogy nincs kocsi, gyalog jársz már a 23. században, pedig már önvezető autó van pusztulján. Az autó, ha nem ülnek benne, nyugodtan falnak mehet írja a hallgató. Ha viszont ülnek benne, akkor nem hozhat más döntést, mint én. Minél kevesebb áldozat legyen, ebbe az utasok száma is számít. Egyetértek. Én egyetértek. is egyetértek. Egyetértek. Azt egyetértek. egyetértek. Azt így a Szalai Bence a Facebookon, hogy ha az autóban ülök, és a járókelők közül kell választani, az autóban ülőknek van kevesebb joga megúszni, hiszen ők döntöttek úgy, hogy kényelmesebben, gyorsabban akarnak közlekedni. Ezen döntés kockázatát is vállalják ők, ne csak a kényelmét. Egyet Megkaptuk megint azt az üzenetet, korábba, amit korábban... Mielőtt ledöbbenünk a furcsa eredményeken, Robi, ne feledkezzünk el a trollokról, és hogy egy ilyen teszt nekik a melegágyuk. Hát igen. Ebben lehet igazság. De a rádióműsorunk is a melegágyuk, mert ö, tényleg sokan próbálják szétrólkodni az eredeti felvetést, és kifarolni a kérdésből. Igen, hogy igen. miért megy 160-nal? Azért, mert San Franciscóban elromlott a féke azonnak is. Azért, meg, helyes. Azért, utca, megy, megy 160-nal, kedves hallgató, hogy te ne tudjál kibújni az erkölcsi felelősség alól. Azért, megy 160-nal, hogy döntened kelljen. Azért, megy 160-nal, hogy morális lényként kelljen működnöd. mert abban vagy morális lény, amely helyzetben döntesz, hogy az állat éljen, az ember éljen, a nyugdíjas éljen, a gyermek éljen. És ha nagyon a kihalás szélén van az állat, kérdezi a hallgató szemben az emberrel. Na most az, én utolsó, azt gondom, hogy a... az utolsó panda áll, áll, igen, az, áll az emberrel. Igen, az utolsó panda is nagyon nem az utolsó ember. Uh -huh. És akkor itt kell dönteni. Én azt mondom, hogy az utolsó panda. Bár itt arról van szó, hogy Kemeny egy fa, faj halljon ki, vagy egy ember jegyet halljon meg. És én ez sem ér annyit? Én azt mondom, hogy az, a faj ki, és az Aha. emberi jegyet én maradjon meg. Én, én ebben a helyzetben is az embert védem. Én itt már átpontoznám magamat a, a pandákhoz. Annak ellenére, hogy például a lamantinokkal, amik szintén a kihalás szélén állnak, én nagyon hadilában állok. Tehát, hogy a panda, szívem mélyéből de, gyűlölöm de az egész jelenséget. De a panda, és az, állatot, de a panda az, de... az ugyanannyira maga tehetetlen, és ugyanannyira nem képes a saját érdekeit érvényesíteni, jó Wall street broker módjára, mint Alamantin. Megnyugtatlak. Pont annyira. Tehát, hogy pont annyira képtelen arra, hogy megmaradjon bárhol, ahol nincsen bambuk. Vagy mi az, az, az, de... az a el eszi. Nem teljesen mindegy. Nincs bambusz. Tehát, hogy érted, ő is egy nagyon-nagyon veszélyeztetett állat, és nem azért olyan veszélyeztetett, mert annyira életképes. A patkány érdekes módon nem veszélyeztet meg a svábbogár, meg a poloska. Maradjanak meg ezek, ezek a jó Wall Streeti bankárok. Ők képesek érvényesíteni a saját faji érdekeiket. Szóval, hogy arról van szó, hogy a cukiságot preferálóknál visszakérdeznék írja a hallgató nagyon helyesen, hogy helyese az, ha egy pirosan áthaladó kóborkutya miatt a gép irányt változtat, és egy ártatlan szabályokat betartó gyalogost csap el a járdán. É, akkor felteszek egy másik kérdést. Változtasson-e az irányt az autó, amennyiben egy kóbor kutyát ütel, de ha irányt változtatna, akkor egy rendes kutyát, egy vakvezető kutyát ütel. Elkezd emberi haszna lenni az állatoknak, akiket elvileg nem ezen a tengelyen kéne vizsgálni. Értem, hogy tejet ad a tehén neked. Meg őrzi a te házadat a kutya, bár azt hiszi, hogy az az övé. Csak értsed meg, kedves hallgató, hogy az a tehén azt a tejet nem neked adja. Az a tehén azt a tejet az ő borjának választja ki. Azt mi csak lefejjük arról a tehénről. Ezért van külön a fejős tehén, érted? Az egyiket tudod fejni, a másik meg épp nevel egy borjú. De, de ez az elképesztő, hogy itt a hallgató beírja nekünk azt, hogy nála az állatok élete mindennél előbbre való, és ezt rögtön azzal indokolja meg, hogy, hogy az mert, az állat, mert az állat az embernek tejet ad. Mert az állat megfogja az ember helyett az egeret. Tehát, hogy te, azt a, te azt az állatot nem a természetben elfoglalt ne. helyen nyomán szereted, hanem az ember mellett háztályan meg m, m, m, m, realizált haszna nyomán szereted. Hát ez nem az állat szereted. Nem ez, nem ez volt. Teljes, ez az ez a, a szeretete. Nem ez volt a teljes mondata a hallgatónak, mert azt mondta, hogy előbrevaló az állat, mert ugyan tejet meg őrzi a házat, de autót biztos nem fog vezetni, tehát ő ebben nem lesz vétkes, hogy a közlekedés megvalósult. Erre mondtam, hogy nem az állatok betonozták le a földet, és nem ők járnak autóval, és nem ők akarnak száguldani. A Louis C.K.-nek van egy, van egy stand-up részlete, amiben az Isten megérkezik a földre, és látja, hogy egy, egy olajjal beáztatott kacsa vergődik a, a, a, az iraki öbölben. És kérdezi az ott arra járó embert, hogy ne arra, ugye, mi mi az, mi az Isten az, amiben amiben fürdik ez a kacsa és mondja, hát olaj, így, így, föl, így följött az olaj és így benne van a kacsa de hogy, de, minek, de miért jött milyen olaj minek vettétek ki a földből az olaja te állat, uh -huh. és mondja neki az ember hogy hát mert szerettünk volna gyorsabban menni hogy, hogy odaérjünk a munkába hova? hát munká, munkájunkre oda mire mentek? Hát, hogy keressünk pénzt. De minek neked pénz? Hát, éterre. De hát, ott hagytam a földön mindenfélét, föl kell venned, és meg kell lenne, te állat. Jó, de a, hát annak nincs így bé, békönköré varva, úgyhogy az nem olyan jó. Érted? És így fogja az Isten az arcát, hogy hát nem ebben az állapotban hagytalak itt titeket. És ha két háborús bűnös, vagy egy ártatlan gyerek között kell eldönteni az autónak, hogy kitűsön el, például egy sikátorban, akkor mi lenne a helyes? Két gyereket. Nem, én azt gondolom, hogy én azt gondolom, nem, két háborús bűnös vagy, egy ártatlan gyerek. Most egy ilyen helyzetben a számítógép nem tudja, nem tudja, hogy ezek háborús bűnösök, de ha kiélezzük a helyzetet odáig, hogy itt kell eldönteni, én azt mondom, hogy az egy ártatlan gyerek maradjon életben, és a két háborús bűnös hajon meg. Tehát itt én nem a matekra bízom. Na érdekes, na, de akkor itt most, na, most nem azt mondom, hogy lincseltél, mert teljesen világos, hogy ha valaki háborús bűnös, akkor az, az egy ilyen elérülhetetlen valami, de elvileg eddig azt mondtuk, hogy nem tudjuk, hogy mi az ő hátterük, és a baleset ne legyen álca az önbíráskodás. Világos, de világos, de mondhatod azt is, hogy én itt ámok, futok, vagy én itt önbíráskodok, de mondhatod azt is, hogy megmentem egy gyerek Te életét. Te írtál színdarabot arról a zsidó ügyvédről, aki egy nácit véd. Érted? Bizony. Ahogy egy zsidó orvos egy, egy nácit lehet, hogy épp meg kell mentsen seb sebész minőségében. Rú. Próbálok, próbálok morális döntést hozni, amikor a mérleg egyik választani. serpenyőjében két háborús bűnös van, a másikban egy ártatlan gyerek. Próbálom a jó morális döntést hozni. Köszönöm az SMS írónak, hogy részt vesz a megoldásban Rendesen. Igen, igen, igen. Azt írja a hallgató. Ö az ma már működik, hogy a vezető dönt egy problémás helyzetben, ehhez nem kell szoftver. Az lenne a lényeg az önvezető autónak, hogy csökkentsük a kockázatot. Nehogy már én állítgassam a preferenciákat, írja a tévé. No, hát ebben teljesen egyetértünk. Az az igazság, hogy, hogy ez a, ja igen, nagyon szellemes, azt írja a hallgató, ha az aranyhal megy át az autó előtt, inkább félre rántom a kormányt, és miközben a halál felé száguldok, gyorsan azt kívánom, hogy ne halljak meg. Jó, világos, -e. hogyha választani lehet, a választani lehet, akkor az aranyhalat akarjuk megmenteni. Világos, értelemszerű, hiszen így nem hal meg senki. Az megvan, amikor az aranyhal szabadságra megy, és megkér a cápát, hogy, hogy helyettesítse, és így visszajön az aranyhal lebarnulva a Fülöp-szigetekről, és kérdezed, na mi volt cápa? Egy, egy kuncsraft volt, és mit szeretett volna? Hát, hogy érjen a a farka. Úristen is meg tudta oldani. Persze leharaptam mind a két lábát. Brutális mennyiségű üzenetet kapunk. Az egyik hallgató azt írja, hogy ő, a, ő be nem avatkozás párti, Tehát semmilyen körülmények között ne avatkozom be az autó. Egy ilyen szituációban tartsa az utirányt, akkor is, hogyha több embert öl meg így, mint hogyha letérne az útról. Én meg azt gondolom, hogy ne. Én meg azt gondolom, hogy ne, ha útirányváltoztatással két ember életét meg lehet menteni azon az áron, hogy megölsz egyet. Én azt mondom, itt, uh, itt esélyünk van egy jobb világot teremteni, amennyiben hajlandóak vagyunk részt venni az építkezésben. Ugye elismételném, hogy éppen abba, azzal foglalkozunk, sőt az egész adásban azzal foglalkozunk rendhagyó módon, hogy az önvezető jármű milyen döntést hozzon, amennyiben dönthet, hogy kihajjon meg egy baleset során az utasok, a gyalogosok egy, az egyik sávban, vagy a gyalogosok a másik sávban, és Viszonylag könnyű dönteni, hogyha csak egy szempont volna, de mi van, ha három idősebb, a másik oldalon két orvos, de az autóban bankrablók ülnek, és menjenek falnak, és ne menjen falnak a moralmachine.mit.edu címen, de a Facebook oldalunkra ki is linkeltem, található egy játék, idézőjelben mondom, de ez valójában egy kutatás, ahol 15 ilyen kérdésre válaszolhat, szembesülhetsz a saját alávalóságoddal, vagy azzal, hogy ajlandó vagy-e venni egy ilyen döntésben, vagy egyáltalán hajlandó, vagy ezzel szembesülni a saját preferenciáiddal végre, vagy sem. A hallgatóink közül is nagyon sokan magát a kérdést felvetést bombázzák meg inkább, minthogy mint hogy a döntést meghozzák. Valóban én értem, hogy ez igen kellemetlen, de, de ez meg fog történni. Nem kéne megúszni. Mert az, az igazság hogy ha megúszod, akkor is ölsz. Hát azzal is ölsz, ez egy olyan szituáció, ha nem hozol döntést. Csak akkor nem te döntöd el, hogy kitölsz és hogy ölsz, és mitölsz, mm -hmm. hanem akkor eldönti majd a random, vagy valaki más mondjuk az oszi, ami a legrosszabb lesz. Egyedülálló módon lehetőségünk van azt eldönteni, hogy ne négy ember haljon meg, hanem csak egy, tehát most egy elég tiszta esetet ne. dobtam fel. Hát nem remek dolog ez, ugyanakkor nem szeretném, ha odáig elmennénk, hogy, hogy az hal meg, aki valamilyen bűnt már elkövetett, vagy gyors hajtása volt a másiknak viszont még Ö, már be van fizetve a hatodikai csekje negyediként. Tehát hogy ez, ez, ez eddig sem számított, az embernek ne az életét tegyük mérlegre, hanem a baleseti szituációban való érintettségét. Ami érdekes, kilenc szempont szerint ö, ö, ad egy ilyen gyors statisztikát a válaszadásod után, hogy az emberek ö, az életkort, vagy a, a társadalmi értéket, vagy, a, vagy, azt, vagy azt vizsgálták, hogy a kocsiban üle az illető, vagy hogy hárman van, vagy egyedül van, Kilenc ilyen szempontot dob fel, én az adás során, meg előtte is hat további szempontot találtam még érvényesnek. Az egyik az, hogy a, a fék ellenőrzése a sofőr feladata, tehát az autóban ülő érdeke, hogy a jármű mozog, és a meghibásodása valószínűleg részben az ő felelőssége. A másik, hogy a jármű mozgása a, ugye a benne ülők érdeke, tehát az ő kockázatuk és kényelmük. Aztán az, hogy a, a, a, a frontális vagy laterális ütközésre számíthatsz, ugye mennyi az esély, hogy valóban lesz. Ide, ha kapcsolódod be a hallgató, azzal, hogy ha lassabban megy, akkor fiatal, hogy fölépület, de ha gyorsabban mész, úgyis meg fog halni, akkor talán az idősebbet, ha elütöd, kevesebb évet veszel el bármilyen embernek az életéből. Ö, aztán itt volt egy, egy szempont, hogy külföldi vagy magyar az illető, hát ez nekem nem szempont, köszönöm szépen, de érvényes. Tehát tudom, hogy vannak olyan emberek, akiket ez érdekel. Ö, de és... vannak olyan emberek, akik meg azt mondanák, hogy hajjon meg inkább a magyar. Ja, Nyilván. Bizony. Külföldön, és ők vannak többen, a külföldiek vannak többen. A világ nagy része külföldiül beszélt, tudtátok-e? Igen, mert ha a külföldi hal meg, az akár ő is lehet, aki portugál. Uh -huh. Igen. Uh, és hát uh, ami érdekes, és itt a Robival nem értünk talán egyet, vagy egy sokan nem, uh, az, az, hogy családtag-e az illető, tehát hogy az én személyes preferenciámat uh, figyelembe vegye az autó, és hogyan. legyen -e az autó, mi érzelmileg elfogult. Igen, tehát tegyük fel, hogy a saját anyám megy át az ebbe és az én autóm megy 160-nal, amit nem én vezetek, ülök benne, mint utasa az önvezető járműnek. Tudnia kell-e a kocsinak, hogy a saját anyámat üti el, és ö, figyelembe kell -e ezt vegye, mert a morális, ö, általános, kívül helyezkedett döntés szerint nem ez számít, hogy ő nekem kicsodám, hanem hogy a, hogy a, a másik opcióban ötten halnának meg, így meg egy, de ő az én anyám. És hogyha figyelembe veszi, akkor mi? 10%-ban vegye figyelembe? Az mit jelent, hogy ne annyira vegye figyelembe, vagy a 10%-ot a 90 a 100%-ban felülírja, vagy minden tizedik ilyen ilyen szituációban ne halljon meg a, a jármű tulajdonosának az anyja, de másik kilencben igen. Kaptunk egy nagyon sötét utópiát. Tesemes formájában, nem is whatsapp üzenet formájában. Minden emberhez egy bizottság által eldöntött pontszámot kell rendelni. Végzettség, gének és egyebek alapján, amit bőr alá ültetett csiptáról. Az autó kétes helyzetekben csak leolvassa a csippeket és kalkulál. Na ez a rémálom! Na ez a rémálom! És hogy főleg, hogy ilyen gének alapján, hogy kinek jobbak a génszekvenciá is. Zseniális rémálom. az SMS. tényleg Jaján. dobott nekünk egy 2084-et. Igen. Elég, elég szépen, Igen. de innentől kezdve matek feladat, és még a bőr alá ültetett csip is benne volt. <gül> Gratulálok hozzá. Amit viszont nem vizsgál, bocsánat, amit viszont vizsgál, tehát felsoroltam 5-6 szempontot, amire itt veletek közösen rájöttünk, hogy talán érdekes lenne vizsgálni. De ami nem hangzott el senkitől a hallgatók között, mégis itt van a vizsgálati szempontok között, így írja angolul fitness preference, azaz, hogy hogy fi, fit vagy vagy nagy ember ütött. Azt írja fit vagy... people, large people. Jaj, Tehát, hogy jaj, dagadtad, jaj. vagy sportosat ütöttél el. De ez annyira Amerika, és elképesztő, hogy Amerikának ennél a Bostonnál, meg ennél a Cambridgenél nincs európai pontja. Igen. Úgy gondolom. De még így hmm. is Hol a világon máshol fordulhatna elő ez, mint egy szempont, mint a morális értékelés egyik szempontja, hogy dagit el, vagy fitte. Na most azt hozzá kell tenni, hogy az eredményben, ami kijött, tehát a több százezer kitöltő után, ez 50%-on állt, tehát a kitöltőket, egyáltalán nem érdekelte ez, de a kutatók földobták ezt a szempontot, hogy nézegessük, sőt, mondok még vicceset, itt van, hogy az others, az hol hova tartozik, tehát az emberek 50%-a az az látszólag nem érdeklődik az iránt, hogy az az illető ember az egy sportos ember, vagy egy kövér ember volt. Én viszont én viszont százalékban a dagattakat mentem, meg úgy látom, de hogy a, de én nem néztem a válaszadásnál ma délelőtt, hogy, hogy kit ütel meg, kit nem ütel, csak azt, hogy hányan vannak. De ezek, szer, ezek szerint úgy, úgy alakult, hogy hát itt a dagattak nyertek. A, a, balesete, baleset, a balesethez vezető események, e, eseményt okozók kell, hogy viseljék a következményeket, függetlenül az érzelmi preferenciától. Aki hülye, halljon meg, írja a hallgató. Na jó, de hát nem, kell egy ne ilyen halljon balesetben? meg. De bocsánat, bocsánat de értem hogy... a mondást, de tehát, hogy a, aki hülye, halljon meg, az, az spárta. De, nem, de, nem, a, a, nem de fit, a felelősséget... Bocsánat, aki dagi, halljon meg, az spárta. Aki hülye, halljon meg, az atén. <laughs> ha már itt tartunk. Én meg úgy vagyok ezzel, tudod, hogy, a, hogy ha a baleset... baleset tehát okozónak kell meghalni egy ilyen balesetben, akkor hogyan kell annak a mérnöknek meghalni, aki egy másik kontinensen tartozkodik éppen egy ilyen baleset pillanatában? Mert ő okozta mondjuk a balesetet. A, tehát, a hogy, fék meghibásodását, gyárhibása a egyébként. Tehát, hogy igen, tehát, hogy itt arról Volt van szó, hogy ilyen? megint megpróbáljuk megkerülni ezt, de mi van akkor, hogyha mindegyik, értem, értem a szempontot, tehát, hogy ha valaki megsérti a, törv, a szabályt, a közlekedés szabályát, akkor inkább meg. Ő, akkor is, ha fiatalabb, akkor is, ha többen van. Talán még akkor is, hogyha az illető ember ellentétben egy kutyával? Tehát inkább egy szabályosan közlekedő kutya hajjon meg, mint egy szabályokra hányó szabályokat megsértő, piros jelzésen áthaladó ember? Vajon ezt tényleg így gondoljuk? Gondoljuk ezt át azért még egyszer, mert ö, azért, hogy mondjam, az, hogy valaki átmegy a piroson, az ne érjen már halált, az meg, hogy valakinek bundája van és cuki, ne érjen már életet egy ilyen relációban, ha szabad kérnem. Azt javasolnám, hogy vigyázzunk ezzel az önbíráskodás nevű bélyeggel. Óvatosan Ezt én osszuk. én ragasztottam a borítékra az igen, adás során. Óvatosan osszuk, mert, mert a, amikor az a kérdés, hogy két háborús bűnöst mentesz meg, vagy egy. Gyereket, aki ártatlan, akkor a két háborús bűnöst választani, hogy hajjon meg inkább a két háborús bűnös, és maradjon meg inkább az ártatlan gyermek, az azért nem önbíráskodás. Az volna önbíráskodás, ha én a szabadidős tevékenységem mondjuk a gombfocizás helyett, vagy egy jó sorozat megnézése helyett ölném meg inkább a két háborús bűnöst. Arra mondhatnát, hogy önbíráskodás. Uh -huh. de, de az, amikor én a gyere gyereket megmentem, az valójában akkor is bíráskodok, akkor is bíráskodok, hogyha a két háborús bűnöst mentem meg, és a gyereket ölöm meg. Nagyon érdekes, hogy itt azért számít, hogy ők elítéltek vagy vádlottak, ugye? Tehát, hogy uh -huh. gyakorlatilag ártatlanok, vagy nem. És a háborús bűnös azért az egy olyan kategória, hogy nagyon sokszor ilyen ember nem kerül bíróság elé, de ki tudjuk mondani, hogy hány ember lelke szárad, vagy élete szárad az ő lelke. Jaj, nagyon jó, nagyon jó üzenetet kaptunk, azt írja a hallgató. A testalkati preferencia és a ficség alapján Stephen Hawkingnak még a zöld lámpánál sem lenne esélye, mert a rendszer automatikusan Berki Krisztián javára döntene. Uh -huh. <hú> <hú> e, Ebben benne van az egész 21. század, én gyönyörű. azt mondom. Eb hát, az azt hiszem, hogy Nórié marad a nap nappal -e, de aki ezt az 1984 párhuzamot feldobta, az is zseniális volt, és az e imént hallott Hallgató is ö, azt kell, hogy mondjam, hogy a műsorkészítésnek a színvonalán ö, ö, ö, járult hozzá a műsorhoz. Azt írja a Hallgató, sziasztok, egy miniszterelnök vagy húsz ember? És hogyan fogja tudni megkülönböztetni a gép, hogy kinek mi a titulusa? Mercedesben ül. Na, szóval ha az a kérdés, hogy egy miniszterelnök vagy húsz ember, az a válaszom, hogy maradjon életben a húsz ember. Ha az a kérdés, hogy egy miniszterelnök vagy egy ember, az a válaszom, hogy maradjon életben az egy ember. Hm. Hmm. De, ott, de hogy döntesz? Hát megment, megmentem az embert. <gül> de minden kettelen, <gül> ja. <gül> Értem. Ja. <gül> Na de 20% az állatot mentené meg. Na jó, hát igen. Jó, igen. Ez, ez, a hallgató hallgató humoros, azt de írja. te jó ég, van olyan ember, aki ő, szerint hajjon meg inkább az ember, mint a házi állat? Ebben Roland Emerich mocskos mancsát vélem felvedezni, írja Jancsó Laci. Na jó, igen, Roland Emerik az, akinek minden katasztrófa, katasztrófa filmjében van egy kutya, akit megmentenek és túléli a cselekmény, miközben emberek tömegesen hullanak. Aha, Ryan kutya megmentése? Igen. <laughs> <laughs> Nagyon finom. <laughs> Sziasztok! És a jövő csaló programja az lesz, hogy az autó mindig az utast menti meg. Nagyon pontos meglátás. Igen, a jövőben így fogják meghekkelni ezeket Ez a rendszereket, mert az az autógyár fog tudni legtöbb autót eladni, amelyik nem morális szempontok alapján hozza meg a döntést, hanem a tulajdonosnak a, a szempontja is. már elején elmondtam ezt, hogy a szélsznek viszont úgy van könnyű dolga, hogy a, a vezetőt védi. Uh -huh. Lúr írta a nap SMS-ét, ezt szokásunk szerint megismételjük, kapcsolódjon az önvezető okos autó a Facebookra, és halljon meg az, aki kevesebbet tett le az asztalra. Szenzáció. Jó, hát igen. <gül> <gül> ez, ez is sok mindent elmond. Jó, hát... Ö... No de ki vezet? Az ember vagy a miniszterelnök? Az autót az ember, az országot a miniszterelnök értelemszerű. Honnan tudja az autó ki hány éves, és hogy férfi vagy nő? Reméljük, hogy honnan. Addig jó, addig morális szempontok alapján tud dönteni. Köszönjük, hogy interaktívan részt vettetek ebben, mert egyébként úgy tűnt, hogy azon kívül, hogy egy fontos morális témát feszegetünk, az az is egy fontos dolog, hogy kik azok, akik kihátráltak a válaszadás elől, és nem szeretnének részt venni a, a jövő alakításában, ő, őket nem érdekli, hogy az ő preferenciájuk, vagy az ő morális ítéletük megjelenik-e a statisztikákban, vajon a saját életükben döntenek-e, vagy ők azok, akik 25 évig tudnak panaszkodni ugyanarra a munkahelyre és rossz fejfőnökre. Maradjon életben az ember, maradjon életben a több, maradjon életben a fiatalabb. Ne maradjon életben a férfi vagy a nő, illetve maradjon életben a férfi és a nő, és ez ne legyen szempont. Ö, ha, ha az a kérdés, hogy számítson-e a társadalmi hasznosság, azt mondom, hogy ne számítson a társadalmi hasznosság. Ha az a kérdés, hogy számítson-e a ficség, azt javaslom, hogy ne számítson a ficség. Ha az a kérdés, hogy hallgassátok-e az önkényes mérvadót, nem lehet kérdés. Köszönjük a figyelmeteket! Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk.